Господ постави престола си на небето и царството му владее над всичко. Сила. Царството Божие не е в слово, но в сила. Царството Божие вътре в вас е. Благост. Благостта ти ме възвеличава, а търпението да бъде съвършено дело Смиреният духом. Защото кой презрядене на малките работи? Не чрез сила, ни чрез воинство, но чрез духа, ми говори Господ Саваот. И най-големият от вас да ви бъде слуга. Идете, известете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Почит! Отдавайте на всички каквото сте длъжни. Комуто почит, почит! Ще разгласявам славното великолепие на Твоето величество и чудните Твои дела. Славно! и великолепно е Неговото дело. Въздайте на Господ, синове на силните, славата на името Му, боголюбие, свето и страшно е името Му. Бойте се от Бога, царя почитайте. Човек ще погледне към създателя си и очите му, ще се взрът към светия Израилев. Великодушие, щедрост и милосърдие. Блажене който наглежда сирома си, в скръбен ден ще го избави Господ. Който съхранява в живот душата ни и не оставя да се клатят нозете ни. Могъщество. Силен, за да спасявам. С Бога са силни. Чрез Неговия дух да се утвърдите крепко във вътрешния човек. Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господ и в силата на Неговото могъщество. Ето, давам ви власт да стъпвате на змии и на скорпиони, и над всяка вражеска сила, и нищо няма да ви навреди. Сила. Има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Царството Божие дошло в сила. Одивяваха се на учението му, защото неговото слово беше с власт. Власт. Какво е това слово? Той с власт и сила повелява на нечистите духове и те излизат. А вие стойте в Ярусалим, докато се облечете с сила отгоре. От сега син човечески ще седне отдясно на силата Божия. Могъщество. Силният ми стори нещо велико, и свето е неговото име. И пристъпи Исус, заговори и рече, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отец и Син и Свети Дух. Силният ми стори нещо велико. Царството Божие не е в слово, но в сила. Заповедта на Учителя. Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дума си.